من من المنظرين لکی که شک کوم شک سکے حضور پاک مارته دغه خبر نه پاک دغه امهت په اداره ته وصل یاه ولکل وجهه هر یو قوم له او طرف مقرر کړو هو مولیها غی مخکای دغه طرف ته عبادتونکې نتاسن جدا قوميې جدا شریعت لره جدا کتابم د نوستاسه قبلم جدا لا تاسو په قبله په یوه د تابع کې دی نشه نو هر قام ولکل هر قام د په اړوي یو طرف ته د عبادتونو وو مو الیهه هغه مخکې یغیته فاستا بکل نو مخ اوړه د کیغه یو بنده پنه کی پنه کو په کارو کې یو بنده نو بهتري نه قبلمه درک را تاسوس هغه ته توجه کوي په عبادتونو باقی دنیا کې مې ده هر قوم د پاره جدا قباله مقرره کړې ده په قیامت پر اس اگر چې دنیا کې قبلي مختلفې دي قتور به ما ته په یوزل ولاړي اې نہ ما تکونو چرط چي تاسو یعنی نه په کمه کمه قبله خلق کوه چې وی ویات بكم الله حاضر به تاسو ټول خدای په انجمیه ټول تاسو په خځه حاضر کې ځانته ان الله على كل شيء قدير خدای په بار وصل اللهم وطاب لا والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد الرسول الله سعد في الواد الامين وعلى اله الطيبين واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فولا وجهك شطر المسجد الحرام فإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون قوم إن حيث خرجت فول وجهك شطرا المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لألا يكون للناس عليكم حجا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشاهم فلأتم نعمتي عليكم ولاعلكم تخدبون د بیت الله شریف د قبلې د قبلې کې د بیان ده ماشکه بیت المقدس قبله د خپل پاک حضور پاک ته مسلمانانو تدا حکم کو چې بیت الله شریف ته مخکي هغه سلسله کې د آیتونو بحث ده اسلام کې داړو به حکم او چې منسوخ شي وي بدل دی نو وي ندانسا قاوبد لیدل د اکثر و خلق و تناشناخ کارا که دل ده پا کتابونو کی او زمونږ په کتاب کی او بنیادی فرق ته پا خوانی کتابونو طول پا یو یو زلبا پیغمبر تاور کلیشو نا غی که بچی سا احکامو پا یو زلبا لی کلیشیو اغی که با دانو چه کنی سو وقتا پا ربدا او سو وقتا پا ربدا بلی زمون کتاب پاک پا پاک دی پاک په یو ل زورې پاکله نه دی ورکړي دی په دو ش کې او دو می او دوی ورو کې رکړی دی نو دی کسه احقامو آسان ره و لږل بیا نور را لږل پاک زمون په پا حال باې دیر رحم کړیدي دی که په یو ل د کتاب نهازل وي اواحکام پکې دواه یو ل لیکلی شووي نو ش چې ډیررو خل ماني وار خطای راغله بني اسرایل هم د قشان سلوک کړه د خپل کتاب سره پیغمبر توه ایمه ل کتاب راوړل چې کتاب یې راوړل هغه کې د احکام و وار خطای پراله و دا ټول څوک و لیش مون باندې احکام په مزه مزه راغله نن یو رس حکم به یومیاش پس په حکم نو چې خلق با قبولت چونو د میاسته پس بلوکم نو خده دا اسانی را راوستي د پدې امت من زمون په کتاب کې نسخ راغله ده نسخ ماندا چې او حکم اوس زمانې لپاره عام خدای موقوف کو دغې نه به اسن نو سیاب الله رس نو دا يهوديان او طفح فل دا نسخ ناشناخ کاری او عيسيان هم هغه به چې دا د دین دي چې مخکې پکې دا حکم و نو او دې تن قتل چې دا خو یې روحاني علاج دي پیغمبر علي سلام او خدای پاک زمون زموند اخلاق او د اعمال او د قائد اصلاح کول غاری ناغه په مزه مزه په ترتیب باندې کوي او ډاکټر حکیم معالج هغه د مریض حالت وګوري او دا هغه د حال مناسب علاج را لګي دا داسې تبدیلی نه چې کنه روغ بي غلط وایي دا د خپل حکمت مطابق مطابق کوي نو دغه سلسله را کی چون کې د بیت المقدس ته مثلا چې منسوخ شو او بیت الله شریف قبلشوانو دارم بی نسخت دادی و جنا د و دری زلا مکرر بایان شویده چی دا خلق و نه نور قیالاتو دی خدای پاک دې قبلی بدلی په پا دی آیتونو کی او حکمتونه حکمتونو بایان کردی دادی و دا حکم ام ذکر هر حکمت سره دا حکمت یا دلیلی او دا بایان یا دا وی وزيره پاک تا زستا قبلارم بیت الله شریف ته مسلمانانو تاسم دی قامه پیدا ولی بیا و استاز قبل بعدلهم بیت الله شریف تدا ولی بیا و تاسم مخوار بیت الله شریف مسلمانان دا ولی نحکم ذکر ک یو دلیل یو ذل ذکر شوی دی اول خدای حکمت دا ذکر ک قد نراتقلب وجهک فسما نو موږ وینو بار بار ستاسو او دو بار طرف ته تاخذي تعارظو کې چې خدای زما قبل بیت الله شریف کې نو دمنګ تا گرانه ستا کريم او تعظيم کول غواړو ستاسو سوال زنه غوړم نو ستاسو خواهش ستاسو طلب ستاسو محبت مطابق ز تعال قبل بده نو نو قبلی قبلته دایو حکمت او حکم ذکر شي دل تک پرون پاثیری آیات کې ولی کل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات دا د هغې حکمت ته ما دا هر قوم نه پاره یو جدا قبل مقرره ده خاص, خاص پیغمبران چې دي تست جون کې ستا شریعت جدا مستقل شریعت ته ستا کتاب جدا شر... کتاب دې ستا امهات یو مستقل امهات ته د دې یو جنات یو مستقل قبل مقرره کوم دا سودا بني اسرائیلو تابع کوم نا نو چې دا حکمت ذکر شنو ور سره به کوم دی چې موږ ونه دا حکمت شو هر قوم د فقره جدا قبله موږ د يهوديان او عیسایانو خدای تابع نکو پدیک موږ له خپل قبل مقارق دغه حضور چې بیت المقدس ته مخکوه دا گویا داریخه قبل ته مخکول دریم د احدی پاک حکمت بیانای او غیص رب یاو یقبل دا مفکره هک ماده د خلق هغه الزامونه او تراس ختم شي زګدی بنی اسرائیل به وي و د رستي پیغمبر په عالمو کې خدا ته چې د قبله با د ابراهیم علی سلام جوړ شوی بیت الله وی او دی خو زمون قبل ته مخکای او عربو مشرکانو بداوي چې ځان د ابراهیم علی سلام په ملت ګڼي داغه قبلہ کو بیت اللہ راته بیت المقدس ته ولي محکه خدای وای داستا قبلہ ارام چې دا غي د خلقو د ارظام ټول ختم کم دا غدريم حکمت مت نو خدای دریزه ل حکم ذکر کړل وي او سوای ومن حیسو قرشتہ شرطه چې تلان شی پیغمبره فولی وجهک ارا ومقبل فوا عبادت کې شطر المسجد الحرام په طرف ته مسجد حرام څلتا چلار شنو مخاळा وا په مانځ کې په طرف ته مسجد حرام شاکر مان په طرف مسجد حرام بیت الله شریف جمعہ تا وي و انه لالحقو به شکاستا دا مخړول بیت الله شریف ته دا, دا حق تي من ربک ستا د عرب د طرفنا ان yani ستا د عرب د قانون مطابق حق دا نتی ته په بیت الله شریف ته مخکې اما من شو شؤص حق دار ومن لا يغافل ند خدای پاک به خبره اما تعملون دا غعملون نشکاو تاسو نو چې تاسو حق قبلې ته محکه دایې به در درکئ او د دینه پس چې هغه بدل شي قبلې ته مخکه نا غاما ندې قبر نو تاسو عملون ته خدای ګوري او هغه عمل بدل لقبلې چې هغه حق مطابق نذم ذل ذکر شو دریم دل ذکر کوي او من ہے سخرستا شرطه چې تو وتلې اول له وجهه ورا ومقبل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد ها نذم ځل دې ذکر درېک مته نه خدای ذکر کړو نو درې ځله حکم ذکر وحيث ما کنتم ا چې شرطه او سیګه تاسو مسلمانانو په ولو وجوه علوی مخون احبل شتره قطرف د بیت الله شریف لالا یکون للناس علیکم حجت چه پاتنی شي د خلق پتا سو انظام چه دونوی چې دا سنگ پیغمبر دې اخیری پیغمبر قبله هو بیت الله دې دا قبله خدا نه نه خدای وې غ الزام مختمکم او عرب دونوی چې ته خدا د ابراهیم علی السلام په اولاد کې شمارې او آغا بیت اللہ شریف جوڑا کرده نو تب لی قبلی تولی محکی نو قدی وائی ای پی غمبارا ہر چر تا چلارے. نو په عبادت کی محک بیت اللہ شریف ته او اے مسلمانان چې چاته نو مخڑا وائی پا طرف دا بیت الله شریف لی اللہ یکون چی نوی لینناس دا خلقو علیکم پتاس و حجہ الزام چی الزام بے نوی پتاس. البتاء الا الذين ظلموا منهم مگر ظالمان په دوي کې اغي خو به وای ته رينه سو خلاصي لکه يهوديان مخکي بيداوي چې ستا قبل دروستي پیغمبر قبله او بيت الله نن زمون بيت الله تواله مخکي د يهودا غیر الزام ختم کو نو بل قسم وای اغي وای زمون دا بيت المقدس زکه پري خاوت چې موسی را حسد کوي نوې د ظالمانو الزام فقټ می او مشرکان وايي وي د اړرو پس بل غزور دین ته به راوري یعنی د پلاره غنیکره د مشرکان او د دین ته دا بیت الله شریف ته ځکه مخکې چې دې به غزور دین ترور راضي نو خدای وایي زاستاس د حق په الزام ختمه او الا الذين ظلموا منهم مگر خلق چې ظالمانو په دوی کې د ظالمانو الزام بسو ختمه دا ځاخل سر څنشي باندوله فلا تخشاهم مې رايږې د دینه پرواامل راي ستا په له بادته دی وقبل په روحو پردښتونه نو حضور پاک په حق کې څو دا هیندلای چې دغه ده مقام نتاسو خداییسای آنو پشان شید یا زیستاسو خداییسا علیسان آده همانون کسی اگیم کتی تکوز که نوین خدایی نوی واسی درکو چه خدایی نوی کم بخواین دا سکاری خانو حضور پاک عدب داره چه اگر تا بنوم ناخله نوار نبولی ورطا آوام نکره دا اگر دا حدیثم دا عدب دی چه فرمان سری ووری بغیر چون و چراب زی کدر پی خدای پاکویں لا تقدیمو بین ایده اللہ و رسولهی دا خدای رسول دا حکم پا مقابلہ کی خپل ری و قیاس مو پیش کرائیں دا شانچه حضور پاک سا حکمو کی خپل ری و قیاس پا پیش کرائیں نو لا تجلو دوار و رسول باینکم مگر زیر بلن دا پیغنبر دا غدا طرف تاسولا او اسطاسو دا طرف نا غلرا باینکم پا خپل میاسکی خدایا باریک ما با لک تاسو چې یو بل بل نه څه بنکر هديانم الله الذين تسللون منكم خدای معلوم دی هغه خلک چې په تاسو کې د مجلس ته حضور نه غلیوزی نه واضا په پناهه سا فل يحذر الذين يخالفون امره وديری هغه خلک چې مخالفت کوي د حکم د حضور په ټنه تاسو وو په تنا چېونه رسيږي دیت یو بل موصيبه اول مصیبہ ما عذاب علی یا عمر اسیبی تے علماء امام زمانہ دین دین یری دین و رب رسی دنیا کی بن پیراشی اخرت کو کھو دے مگر دنیا قدرت فرا و صاحب ان لگ تقریبا مجموعه منافقین درو سو پوری سری ختم شبی رچت و بکلا سوق انا ان للہ ما فی السماوات و خبر دا خاص خدید ها غشیر چی پاسمانو از مکو که ده خده مالک الملک ده قد یعنم و ما هم خبر ده دا غی حالاتو نا چتاسو پاگئی ہے ستاسو <سوح> دا ارادو دا زمیر دا کیفیات وارسا خبر ده و یوم یورجعون ایلے آن پاگ رسنا مخبر ده چتاسو بطول <سوح> بے بوتلی شیغتا خویونب دیو هم دیو ما عمیرو خده پا بگوی خبر کی پا جزا و صدا دا غی عملی نو خدای پاک به خبر والله دې ټول مشهين عليم خدای پاک هرڅه خبردار او علي وصلي الله تعالی